Nya ord Främmande Tjänar, tjänade, tjänat Just Sparar, sparade, sparat Sparar till Sådan, sådant, sådana Hel, helt, hela För, sedan Frånskild, frånskilt, frånskilda Lever, levde, levt. Ensam, ensamt, ensamma. Lund. Sjuksköterska. Sjuksköterskan. Sjuksköterskor. Sjukhus. Sjukhuset. Sjukhus. Färgteve. Färgteven. Då. Kiosk. Kiosken. Kiosker. Kvällstidning. Kvällstidningen. Kvällstidningar. Var det bra så? Cigarett. Cigaretten. Cigaretter. Annan. Annat. Andra. Något annat. Jämn. Jämt. Jämna. Varsågod. Café. Caféet, kaféer, bulle, bullen, bullar, slät, slätt, släta, rund, runt, runda. Det blir tillbaka.